мав своїх власних, не потребував дільсізів, які служили султану Селіму. Касим Паша підготував для свого повелителя і цих мовчазних виконавців найнесподіваніших повелінь, повелінь таємних, безмовних, передаваних жестом, порухом, доторком і поглядом, а то може самим диханням султановим. Моргаючи почервонілими від вітру старими своїми очима, Касим Паша вдоволено спостерігав, як уміло і непомітно віддає Сулеймайн накази, як метаються дільсізи, мовчки і негайно, сповнюючи його волю. Як же поведеться султан тепер, коли невідома рука злочинно замахнулася на його високу честь? Чужа стріла в султановій цілі однаково, що чоловік – у бабу Сааде. Султанський гарем. Кара має бути негайна і безжальна, але гідність треба зберігати також і в покаранні. Касим Паша не брав участі в змаганнях. Його не примушувано. З нього не насміхався навіть Ібрагім. Та кодись старий візир не метав стріл. достурбовані погляди на свого вихованця він метав ще... Частіше, ніж той стріли, і тепер напружився своїм старим жиловим тілом, мов того напнута тятива. Султан не зрадив свого вірного вихователя. Не вирвався йому з грудей крик обурення, нічого не спитав тільки гнівно показав рукою на ту нахабну стрілу, і дільсізи миттюн кинулися шукати винного і негайно поставили перед султаном якогось старого бея, замотаного в товсті сувої тканини й хутер. У величезній круглій чалмі розгубленого й одурілого від вчиненого його нетвердою рукою. Дільсізи, показавши султанові обличчя злочинця, накинули тому на голову чорне запенало, зготовляючись чинити неминучу кару. Але Сулейман порухом вказівного пальця лівої руки затримав їх. «Де каді Стамбула?» – спитав спокійно. Хотів бути справедливим, керуватися не гнівом, а законами. Не цікавився, як звуть злочинця і хто він, бо злочинець – Через свій злочин стає твариною, тварина ж не має імені. Так само й становище. Тільки смерть може знов зробити злочинця, який замахнувся на султанську честь і завдав найвищої образи падишахові людиною. І тоді йому буде повернуто його ім'я, і родина може забрати його тіло, щоб віддати землі згідно зі звичаєм. Кадій прибув і вклонився султанові. «Виїстину Всевишній Аллах любить людей високих помислів і не любить низьких», – тонко проспівав він, погладжуючи віхті сивої бороди і надимаючи побузковілі від холоду щоки, адже Господь твій в засаді. Після цього Кадій змалював усю підступність і тяжкість злочину спровиненого, і на потвердження навів висловлювання «Абу Ханіфа, Малякі і несая. Не могло бути злочину тяжчого, ніж посягання на честь володаря Ті ж, хто вганяє свої стріли в гарбу щастя його величності, втрачають право жити Бо пролив на них Господь свій бичкари Ви істину ми належимо Богу і повертаємось до Нього Султан і всі його візири визнали винятковість знань Кадія, красу його мови і гарну побудову доказів. Сулейман показав без пальцем, що вони мають робити, ті вмить накинули нещасному на шию чорний шнурок, хопилися за кінці, і ось уже чоловіка нема. Лежить труп з виріченими очима, з прокушеним посинілим язиком, і сам Султан, Ібрагім, візири, вельможі – пересвідчується в його смерті, проходячи повз задушеного і пильно придивляючись до нього. Сулейман подарував Кадієві султанський халат і здобрілий сказав Ібрагімові, що хотів би сьогодні з ним вечеряти. «Я звелю приготувати румелійську дичину», вклонився Ібрагім. «Солодкого вистачить чотирьох перемін». «Сьогодні холодно», пересмикнув плечима Сулейман. «Не завадить анатолійських кебаб». «Не завадить, – охоче згодився Ібрагім, – і чогось зеленого. Без солодощі обійдемося. Ми не жінки. Справді, ваша величність, ми не жінки». Вперше за день султан усміхнувся. Помітити цю усмішку під вусами вмів тільки Ібрагім. «Ми сьогодні гарно постріляли».